Але, зиркнувши на тітонькою пустельника, збагнула, що її не слухають. Вони стояли і дивилися одне на одного. Софійка тихенько відчинила двері і пішла додому. Розділ 45. День, з якого не втекти. Наша Катеринка так вилюдніла? Це були перші слова, що їх почула, потрапивши знов у світлину. То промовляла Олена до малого Іванка. Жінка з дітьми вирушала на базар. Катеринка так зміцніла, що тепер її не теж брали в дорогу, а навіть доручали нести кошика. Рум'яні лищички, личко покруглішало. Упізнати в ній колишню хворобливу дитину – «Тепер можна хіба по великих синіх оченятах!» Софійка помандрувала крутосхилами за Кулаківськими. Як цікаво бачити колишні завулки, будинки. Деякі з них Софійка навіть упізнавала. А он і торгові ряди тодішнього Вишнопільського базару. Майже такі, як і в Софійчиному часі. Що це? Біля центральних воріт з'юрмилися люди. Мов би, про щось радяться, а, мов би, про щось мовчать. Зненацька, чи сказав це хтось, чи вже висіло в повітрі? «Війна! Ви не знаєте, що сьогодні почалася війна?» – спитала в Олени жінка. «Війна?» Олена, мов, осліпла, намацала за спиною паркан і сперлася на нього. Діти притулилися до неї. Теж відчули недобре. Світило сонце, і тиша стояла, як перед грозою. Як перед кінцем світу. Софійці зробилось моторошно. Боже, швидше до своєї кімнати. Удома вскочила в рідне ліжко і накрилася з головою. Прокляття? Так, але не кулаківських. «Прокляття інше, від якого страждають усі!» Втім думати про це не на її розум. Їй досить таємниці роду Кулаківських. Інших не хоче і не подужає. Вискочила з-під ковдри, закрукувала кімнатою. Чому їй має боліти горе, яке впало на голови людей багато років тому? Чому досі пече в горлі пелюка? яку здійняли на шляху перелякана Олена, її діти, люди, які похмуро снували мимо. Води. Вибігла в коридор, хапаючись за стіни, з спраглим ротом. Календарик. Відрівний календарик. 22 червня. Сьогодні 22 червня. Цього дня, багато-багато років тому... Почалася війна. Софійка побувала в тому страшному дні. Вона в ньому й досі. Як утекти? Де сховатися? Що таке життя? Куди дівається минуле? Куди діваємося ми? Софійка вперше відкрила давно всім відому істину. Вона нічого не знає і не розуміє в цьому житті. Розділ 46 Бабусі й онуки Втекла до кімнати, але спокою не знайшла. По якомусь часі вирішила спекатися сумних думок зможе, тільки потрапивши в іншу світлину. Почала порпатись у Вадимових скарбах. Ця дівчина, здається, Катерина? Її років до двадцяти. Красуня. Саме на виданні. Війна вже позаду. За дівчину можна не хвилюватися. Тому ліпше пошукає іншої світлини. Ось напис на звороті. 1970-ті роки. Вже ближче до сьогодення. На фото 20-річний юнак із хитринкою в очах і світлою кучмою. Іванків син – Тепер зайти до баби, бо її. Хлопець куйовдить чуба, прилизаного для фотографування, і виходить з ательє. Він сердитий. І добре, що не бачить Софійки, а то б і їй перепало. Переходить із ним холерний яр. Колишня річка вже скидається на струмок.